Головного заводія взяли, сказав бунчужний смик Чотареві Семенюкові. Можеш доповісти Сигуранцеві? Гаразд, відповів Чотар, тепер виловлюймо рибу дрібнішу. Але малька не брати, чуєш, дьортію, лише таких майвгодованих, вгодованих, тобто активістів. Гаразд, гаркнув бунчужний і опустив скло сферичного захисного шолома, головного убору частин спеціального призначення. Тому автовізія не пішов у хотин, він спустився до Дністра і поволі плентався берегом вниз по течії. Думи його обсідали, звичайно, тяжкі, майбутнє віщувало похмурі часи, нелегальний стан, без грошей є, неможливість друкуватись, нещасне кохання, де ти моя, чорно-зелена, мріє. І так, аж до повного плека, хоч бери, та й тікай в Канаду. Нарешті автовізій побачив кількох чоловіків, які варили рибну юшку на вогнищі, а у воді біля них два прив'язані моторні човни. Автовізій відстебнув і викинув у Дністер склапана на грудної кишені джинсової куртки великий значок «УРД – наша і ваша надія». Підійшов до рибалок, попередньо намацавши в своїй шкіряній валізці на довгому ремінці шийку, трьохчетверткової пляшки пшеничної. Незважаючи на приємну сердечну розмову, яка завершилась присягами у вічній дружбі, рибалки здерли за товізія за переправлення на другий бік Дністра 20 гривень. Фортеція Духу О пів дванадцяту з південно-західного боку в Кам'янець-Подільський війшов молодий чоловік, Років двадцяти восьми. За ним ніхто не біг. Молодий ще чоловік вигляд мав цілком пересічний. Розкуйовджене волосся, в якому заплутались пелюстки черешневого цвіту, запорошений і позелений травою джинсовий костюм невизначеного кольору черевики, на плечі його висіла шкіряна валізка на довгому ремінці. Ніхто не звертав уваги на цього хлопчину, схожого на модрівного продавця сентиментальних, розмальованих фломастерами фотолистівок, на яких зображені серця, голубки, жовті троянди, лебеді та пухкенькі малюки з гусячими крилами. Тобто молодий чоловік, що війшов того травневого дня у славне місто Кам'янець-Подільський, був цілком непомітним і дуже нецікавим, таким собі, Замученим життям сірим мишеням, яких досталь, похай квітучі, але все ж не без окремих недоліків у Україні. Якийсь гострий на око та язик спостерігач міг би відразу сказати, що цей тип не має ніякої радості від життя. Боран одружився, не було вже що робити, знаєте. Тепер у нього двоє дітей, дружина, колись весела щебетуха з тугими сідницями і круглими персами – перетворилась на товсту, сварливу жінку і вимагає одного – грошей. Жити доводиться з її родиною, а це – тихий алкоголік батько, скупа святенниця мати та розбещена дармоїдка молодша сестра. Професії у молодого чоловіка нема, як також і бажання її здобути. Тому і плентається він з затурканими селами Поділля і Бесарабії – з надією продати щось з предметів мистецтва. Часом вдається трохи заробити, та й від домашнього пекла щонайдалі. Але чого він прийшов до Кам'янця, тут не його клієнтура? І помилився би такий обсерватор гострокий, бо ще вчора цей сірий миш і продавець розмальованих фотоплянів був блискучим столичним журналістом, прес-секретарем та інформаційним ідеологом такого епохального дійства, як Українська Республіка Добра. Ще кілька днів тому він у елегантних задимлених окулярах в золотій оправі, в дорогому джинсовому костюмі, граючись вишуканою ручкою з золотим обідцем, з верхньої трохи по-снобськи провадив прес-конференцію генія і пророка, президента УРД Назарія Саваотовича Кравченка. В нього запобігали ласки колеги-журналісти, випрошуючи ексклюзив. Він диктував політику певним газетам щодо висвітлення ОРД. До його послуг були офіс у центрі Києва на розі Хрещатика й Прорізної.